Fără nume. Adaptare radiofonică după piesa lui Mihail Sebastian Cu de gara ieși birou de mișcare, telegraf și casă de bilete. și plătești! Dor, șef! Don Șef! Ce poftești dumneata? Un belet pentru, pentru că... Treci la casa de bilet. Aici, în birou, intrarea e o brică. În și pe ușă. Citește! Intrarea particulară, strict o brică. Don Șef! Don Șef! Tot eu sunt. Ce poftești? Vă spus să-i mai adineau un belet. Și m a să viu pe partea asta nu e aici casa de velete? Aici e. dar nu e deschis. Aaaa. Și când se deschide? Uite că e scris cu o jumătate de oră înainte de sosirea trenului. Și trenul când sosește? Citește că scrie afară. Bună ziua, domnule Amarele profesor Birouiu, lume nouă. Intră, intră te rog. Vă iau numai să văd câte ceasă. Dar nu se poate să fie acum 3 și 12, cât arată ceasul de aici din birou. De ce? Cât e alt dumneitare? 7 fără 20. Se poate, se poate că eu îl mai așez și cu mâna, că dacă ar fi să mai iau după el. Eu... Atunci dumneata nu știi niciodată câte ceasă. Cum să nu știu? Când trece 747 dintre când din e 8. Când vine 115 dinspre Sinaia, e 8 și 20. Când se încrucișează 63 cu 97, e 12 și 3. Când vine Domșoara Cucu, e 7. 7 precis. Și dacă întârzie? Cine, doșara Cucu? N-o <hăhă>, cunoști? Nu, trenul. Cum știi, dumneata, când ne e trenul? Dar ce zoram să știu? Pe mine mă găsește totdeauna aici, la datorii. Totuși, buneoare, azi. Personalul vine la timp. De ce? Pleci undeva? aștept pe cineva? Da, aștept. Adică, de fapt, nu aștept. I-am dat lui Pascu să-mi aducă ceva de la București. Care e Pascu? Pascu cu magazinul general de pe ulița veche. Ah, omul nostru. Da. L-am văzut azi dimineață când a plecat. Ai vorbit cu el? Ți-a spus că se întoarce de seară nu? Mm, nu prea am vorbit, că mi-era som Am fost azi noapte la judecător, la un pocător. M-au lăsat, mare, n-ai vorbit cu Pascu. Eu nu, dar nevastă-mi-a dat să-i cumpere de la București niște pangli și niște aci. Și... Mai de noară în ea. Fac prin soare că vorba de o carte. Da. Nu te mai lași de cărți, domn profesor. E o carte mai, cum să spun eu, mai, mai rară, mai deosebită. O comandasem de mult în străinătate și credeam că nu mai vine. Când ieri dimineață mi-a venit în știință de la că mi-a sosit și da. atunci am rugat pe pascu Nu da. n-ai mai avut răbdare să o aduc acasă. Veni și la gară să ieși înainte. O aștept de atâtea luni. Patimă mare cărțile, domn profesor. Patimă mare. Uite, chiar azi noapte stam de vorbă cu judecătorul și farmacistul. Băiat bun profesorul, zicea lascul farmacistul. Dar are un cusur. Toată ziua cu nasul în Exagerează. Da? Ba, chiar așa e. Da? Nu te vede o munică ieri, la cafelea, la bodegă, la un pocheraș. Nu prea am timp, domnule șef. Ei, bravo, îmi plăcuși. Dar noi cum avem, cum zicea și domnul Șaracucu, dacă într-un ca al nostru, noi intelectuali... Domnule șef, eu cred că ceasul dumitare stă. Nu, tot ce se poate. Mai e mult venit personalul? Mai e. Întâi trece rapid. Atunci am venit prea devreme. Mai am timp să mă duc și să mă întorc. Nu, no, nu, no, mai bine stai aici să vezi cum trece rapid, că e frumos. Nu, no, nu am treabă. E plin de cucuolet și de domnișori spilcuiți. Să duc la Sinaia să joace la rulet. Lasă că mă întorc, mă întorc. Da, bine, vă aștept. Să Ce e Chime? Ce s-a întâmplat? De-o Cocoana să-mi dați bani, că se duce la târguit. A zis că 500. sute. să se lasă pe mâine, că e zintă și primim lea. A zis că acum, că mâine nu se poate, că vine cocoana lui Domnul las cu vizită. O, nu... Păi, me n-ai tu niște bani până mâine? N-am străit, do șef, că m-ați spus ieri de-am plătit rața de-a călcat-o accelerat. Ce să fac? Regulamentul înainte de toate. Barea să o fi mâncat eu. pofti! Acum, când deschid casa de bilete, nu se prezintă nimeni. Ascultă cine? Da. Era un țărana din care voia scumperea un bilet. Ia caut Da. stai, stai, stai, stai. Ia să că Și Ce vrei, omule? Păi să-mi dați un bilet. Până unde? Până la cât Câte parare facem? 380 cu clasa 3. treia. vrei de-a doua? Ba, mă aferim, Dumnezeu, cât ziceați? 380. Cs, cs, Nu ajunge 500 a zis cu coane. Oh, da. mai, mai bine să-ți dau un bilet pentru iu 509 lei. Ce să cauți la jirobăți? Păi am niște opiși de vânzare și am un cumătură la jirobăți care are prăvălie. Da. Da. E, da la la iu n-ai niciun cumătură? Ba am așa acolo, că eu de felul e, meu. E pe atunci să-ți dau pentru Imoasa. oasa Haide că îți dau și șantier. De 509 lei. 509. Păi eu aveam treabă la Jirovăț. nu-i nimic, te dai jos la Jirovăț, să-ți faci treburile acolo și pe urmă, a doua zi, vizezi biletul la gara, te în tren și mergi mai departe, la păi... e moasă așa. Hai ce mă ții de vorbă, scoate bani? Da, da. ai 500 e, 100, și 4 și președ. 6 așa. și 9. Lasă, lasă, las, las, la... lasă, destul, umblă sănătos. Hai, da. E Kimi? da, dă-i banii. Am înțeles, Dorcef. Bună ziua, domnul Ispas! A, sărbătoarea de la Ceale Cucu! Cauda, un N-ai zice că suntem în mai! s în seara? și... de ce zăbușeală, e parcă ai fi eu! Dar ce am auzit, domnul Ispas? Da. Ți-a călcat el rapid un curcan? Cum? Așa mi-a spus azi dimineață la școală, în cancelarie, madame Voinea de științe naturale. Zicea că a aflat bărbat sub de la poșta, că îi spusese diriginta. A, vorbe, domnul Ceale Cucu! Vorbe, mai întâi n-a fost rapid, l-a fost accelerat. Șpermă nu era curcan, <laughs> era rață. Nu da. te cum exagerează lumea. <laughs> Dar da, facă a fost o chestie cu un curcan, sau curcă era. Acum trei săptămâni după Rosalie. Mm. da, pai a călcat-o un tren de marfă. Hey, domnul Ispas, da. iată-l de dumneata, mi se pare că a trecut acum pe perun Zanfirescu dintr-a Nu, Nu, no, și s-a da, o oh, Dacă o prind, o dau afară de școală. Prea O dau afară. Am spus de o mie de ori că nu n-au voie să vină la gara. Am pus și afiș la cancelarii. Ă ce de ăsta? E, Le place și lor la gara. Da, ai ce mai răcoare, mai curent. Lasă cu... că știu ce le place. Le place să se zgriască la ferestrele vagoanilor și să facă semne cu Bucreșteri. Aro, da? Linia Salut! Vine automotorul de Sinaia. I-a dat drumul la oh, Automotorul este e un scandal. De când l-au pus în circulație nu mai am liniște în cursul superior. Toate fetele și-au pierdut cap. Și nici măcar nu oprește la noi. Să oprească? Nu, nu, avem nevoie. Nu ne trebuie. Trend de pierzani, prin de jucători de ruletă și femei ușoare. Oh, eu l-aș pune să treacă numai noaptea și cu perdelele lăsate. Ia ziul vine fug la post să-l salut cu mâna la chipiu Lău, ha! prin urmare, dă te miști te-mi dumneata! Aici îți faci beacul. La gara ai? La gară? Doamneșoara, vă rost! Taci să nu aud o vorb. Unde ți e numărul? Numărul? Da, numărul. Te faci că nu știi. Dar ce număr ai? Douste optespe. Și unde e? A, a căzut. L-ai prins în copți! Nu, nu... nu. așa... Și de când porți gamenul pe oreche și șorsul pe talie? Unde te trezești? La bar? Bine că ai venit și dumneata, domnule profesor Miroiu, să vezi cu uichidumii tale ce purtare au elevele noastre din cursul superior. Ce s-a întâmplat? Nu oh, mai întreb ce s-a întâmplat? Adineaur, a pricut automotorul și a prins o pe dumneai pe peron. Chiar pe peron? Chiar! Poate că n-a Să vedeți, domnule profesor. Să taci. Cum n știut? N-am pus afiș la școală și am dat dispoziție să-l copieze pe cai de 75 de ori. Nu l-ați învățat pe din afară în ora de educație. Ba da. Atunci ce cauți la gara? firescu! Ce cauți aici? Să vedeți, domnișoară mama... Vreau să spun... Tata! Adică o mătușă! Nu. O scrisoare. Un colet. Da, da, da. Un colet. Nu te mai osteni. Să-ți spun eu de ce ai venit. Îți place să te uiți când trec trenurile, nu? Plângi, Zan Firescu, plângi, cai de ce. Ai să vezi tu, mâine după conferință, te dau afară! Nu, doamne, pleacă, du-te acasă, lați stai un minut, să mă duc să văd dacă nu-i cineva pe peron. Ne fac de râsul târgului, Zan Domnișoara nu e poate momentul să-ți spun, dar teza dumneitare pe al treilea la cosmografie este, este mizerabilă, domnișoara. Se poate, domnișoara, să spui că Orion e o planetă, că Jupiter e un satelit și că Cometa Halei e o stea căzătoare. Nu e nimeni pe de poți să pleci. Ne socotim noi mâine dimineață. Ai văzut, domnule profesor de matematici și cosmografie, ce dreptate am eu când strig în conferință că se duce școala de rupă? Domnișoară Cucu. Nici o Cucu. Dumneata, taci și stai cu nasul în cărți și zvezi de stelele și cometele dumitale. Studiezi. Păi, de asta ești profesor ca să studiezi? Și în timpul ăsta elevii și eleviile să-și facă de cap? Ce pot să le faci, domnișoară Cucu? Într-un târg de provincie ca nostru, gara este mare. E... Portul, necunoscutul, îndepărtarea, este dorul de a pleca, de a fugi. Domnule profesor, dacă astea sunt lecțiile pe care dumneata le dă elevilor în orele dumitale, atunci dăm voie să-ți spun... Personalul, vine personalul! Vine, mă duc! Vine, mă duc și vine! tare tot ce a cerut. Ăsta e pachetul Nu, nu, nu, e al domnului Miroi, profesor. Și ce crezi că e un pachet? Păi, ce să fie? O carte, carte, carte, la fel de carte. Știi bani costă? 22.000 de lei. Fugi de acolo, nu se poate. a mea în mână 22 de cărtia 1000. Dar ce carte să fie? Păi, știu și eu, cum mi-a dat librarul din București, așa i-am adus. Mi era și frică, zău. au mi-a dat 22.000 de mie. Tu le te pe că n-ai venit. Ai adus? Da, sigur, poți. fi. Mulțumesc. Mulțumesc! Domnule, se fofiu și pachetul cu coane, Dumitale. L-am învelit în hârtie albastră să nu le încurc. Da, da, da, da. Echime! Echime! Ia pune-una pe geamantana domnului Pascu și du la trăsură. Domnule Pascu, nu mai calc în magazinul Dumitale. Ai vândut fetelor dintre opt ruși de buze. Păi, te domnişoare, Cucu, eu sunt magazin general. Vând de toate și la toată lumea. Ei lasă că discute ocazul Dumitale în conferință! Ce v să fac? Eu sunt magazin general Vă salut, am plecat. Salutare, doar salutare. Galbașe. E, mă duc și eu, dar am o rugăminte, domnule Ispas. La ordin. Dacă vezi vreo elevă de-a mea, să iei numărul. văd eu, dar nu mai stai la altcele de sine Nu, nu, nu, e târziu și se întunecă. Încet să nu ne audă. Știi ce carte citește profesorul? E, de unde să știu? O carte de-ale lui. Știi câți bani a pe ea? 22 de lei. E, nu mai Bune. Cine e nu nu și 22.000! Oh, ce o să fie mâine în cancelare? Și în tot. Eu nu mai stau. La revedere! La revedere, la, revedere. la revedere. profesor, dacă ai rămas aici, să-ți o lampa ca să poți citi mai bine. Cum? Ce? ce? Trebuie să fie frumoasă cartea pe care o citiți. O carte veche. Da. <laughs> Cărțile ca vin. Cu cât e mai vechi, cu atât e mai al dracului, dar ce poze! Sunt plan și hărțile. profesor, să nu te superi că te întreb. E adevărat că ai dat pe ea 22.000 de lei. Ce era să fac, aveam nevoie, nu? ce mm -hmm. o să spui lumea în târg? Păi de 22.000 sunt bani, De unde am strâns economii, lecții particulare, de ani de zile aștept, m-am și îmbrumătat. Mai vezi? mă mare, domn profesor. Dar, bale faci? și ce scrie în ea? faci. dar e târziu, mă duc. Așteaptă, frate, să mergem împreună, mai să treacă acceleratul de siluia aia și închid prevalia. Cum închizi? Adică, vorba vine, până la noapte, la 11.35, nu mai am niciun trem. Știu, mă, ține loc ține locu' Antoniu, impiegatul. Echim E Kim. E Kire? Da, da, șer. Ai șters lampa? Șters. Gaze de struc, te-ai bine? Oh, plindor, șer, că nu mai era turnat. Rațele le închis? a închis? Închis. Le-ai numărat? Nu lipsește niciuna? Nu, lipsește, paia de-ați mâncat un să la prășim și a plătit-o eu. Aha, da, bine, bine. Bine. Vine, Vine. Ia uzi cu un ia da drumul de la Cantor, du-te la positime. Da, da, da. șef, da. ai cumva o lupă? O lupă? De ce? Întrebi mie. mine. Pri... n no. de unde să-mi... Da o bucată de hârtie, A, Da, cât te vrei. Poftim, eu mă duc să primesc acceleratul și mă întorc. Stă mult? Aș, nu urcă nimeni, nu coboară nimeni. Noi și întreb de ce mai oprește la noi. Domnul șef. Ce e, domnule conductor? Am găsit un călător fără bilet. Nu vrea nici să plătească, nici să se legitimeze. Trebuia să-l dai jos. Păi, l-am și dat. Poptiți aici cu o literă de șef. Păi tu ce m-ați dat jos dintre ei? Aveți bilet? Nu. No. Atunci trebuie să plătiți. Ce? Si. Bilet. Și amendă. Ce am plătit? Cui? Conductorule. <laughs> Ia oză, domnule conductor, ce spune doamna că ți-am plătit dimineața. Păi uitați-vă ce mi-a dat. Fiste de la vor fi având, dar numai pentru jucătorii de rulete. Cu astea nu se poate călători. Nu-ți tot ce am. Plătești sau nu? Trenul nu te poate aștepta pe dumneavoastră. Dacă n are cu ce. Dacă n are cu ce să stai acasă. În ce clasă ai găsit-o, domnule conductor? Întâie. Se Să de singură într-un compartiment și nu voia să lase pe nimeni înăuntru. Mă durea capul. A, umblă cu clasa întâi, o doare capul și nu are bilet. Domnule conductor, urcă-te te tren și dai drum. Dumnezeu rămâne aici. Domnule conductor. Fără mine nu pleci, Maus. Am patru minute de de recolință. Nu mai pot să stau. Sunt accelerat. Nu voi în rușine, trei bărbaci și o singură femeie. Mă da jos din tren în plină noapte? Ce vrei de la mine? Banii, viața? ce vrei? E nebună. Lasă-mă pe mine să-i vorbești și la primul moment șterge-o. Doamnă, ne-ați înțeles greșit. Noi n-avem de gând să vă oprim aici. Atunci de ce m-ați dat jos din tren? O formalitate. Trebuie să facem un proces verbal. Semnați și pe o nu plecați. Și trenul stă? Desigur, vă aștept. Atunci să se mai repede. Unde? Poftiți aici. Luați loc la masă, să vă dau hârtie și toc, să-l complexăm și pe urmă semnați. ce asta? ce asta? M-ați Pleacă trenul! Alerzi să prind! oprește Dumnezeu! Ești canalie! n ce face datoria. Regulamentul. Numele dumneavoastră, doamnă. Numele, domiciliu, vârsta, profesiune. Faceți rău că nu răspundeți. Mă veseli să mă adresez poliției. De ce nu răspundeți, doamnă? Cum vă cheamă? N-aveți o legitimație asupra dumneavoastră? Pofti-mi poșeta mea. caută vei și ce găsești. Nu aveți nimic, niciun act, nici o hârtie, o batistă, un juj de buze, o tabachere cu două țigări. Ei, țigări străine. Aici nu e lucrul curat. Eu la am năs pe dincă comisară. Doamnă, în propriul interes, interes, vă rog să faceți un efort și să răspundeți. Cine sunteți? De unde veniți? Unde vă duceți? Mă duc. Mă duc să mă omor. Mă arunc pe linie. Doamnă, doamnă, trebuie să lărgăm după ea, să o salvăm. Fii liniștit, nu e niciun tren la ora asta. Ichime, Ichime, vezi că e o femeie pe linie. Este Lilio! Și miroase, domnule, a parfum de mi-a umplut toată gara. A, am trebuie. Să fie și nevastă mea acuși. E frumoasă. A, te pe uitat ce roche avea? Brațele goale, gâtul gol, spatele gol. Pe jumătate dezbrăcată. E foarte frumoasă, numai de nu s-a La, Da, deocamdată nu poate că n-are tren. Mare bucluc. Să mi se întâmple tocmai mie. Nu putea, Domne, s-o dea jos la Câmpina sau la Brează. Lumea ești de vină, trebuia -o să o lasă să Nu putea domnule, profesor, să o pune regulament. Și dacă se omoară? Bucluc și mai mare. Anchet, raport, mă dă la gazetă după 23 de ani de carieră. Ce e, Chimea, e și Ce făcea? Sedea <laughs> pe linie și trăgea din țigare. Am adus -o. Doamnă, vă rog să intrați înăuntru, Va afară e umed, s-ar putea să răciți, sunteți îmbrăgat așa de, așa de subțire și... deja degeaba pe linie, până la 11.35 nu e niciun tren să vă calci. Nu e mai bine aici, aveți cau, aveți lampă, mai stăm de vorbă și ne trece vremea. Pe pe dumneavoastră cum vă cheamă? Iar ce? Doamne, dacă întrebăm, dacă insistăm, e pentru că vrem să vă venim în ajutor. Nu am nevoie. Sunteți enervată, înțeleg. Uite, nu vă mai punem nicio întrebare. Îngăduiți-ne măcar să ghicim. Dumneavoastră veniți de la Sinaia și probabil vă duceți spre București. Probabil. E bine, ori la București, ori la Sinaia, trebuie să aveți pe cineva, o, o rudă, un prieten, cineva pe care să-l anunțăm de situația în care vă aflați. Crezi? Am putea da o telegramă sau poate chemăm la telefon? Nu? Bine. Bine, atunci chemați-ne aia la Hotel Palas. Sau dacă nu acolo, la Casino. De cine să întreb? Nu. Nu, nu pot. Nu vreau. Mai bine mă omor. Mai bine mă arunc înaintea trei nu? De ce să vă omorăți? Și tocmai aici sunt și eu om cu familie, cu greutăți. De ce să mă băgați? Doamna, cu... alungați gândul acesta absurd. Sunteți tânără, frumoasă, trebuie să trăiți. Unde? Aici? Deci plecați, trebuie să plecați. Dacă trebuie... Ce m-ați dat jos dintre. Fiindcă n-aveți bilet. Mâine dimineață iau leafa și vă scot eu un bilet. Nu pot să aștept până mâine dimineață aici, în câmp. Cum în câmp, doamnă? dați-mi voie, doamnă. Sunteți într-un oraș, comună urbană. Judecătorie, spital, 8246 de locuitori la ultimul recețământ. Dacă rămân aici noaptea asta, vom fi 8247. Na. Există aici un hotel? Se poate să nu fie. Hotel Monopol, în centru. Dar am bani. Asta n-ar fi nimic, îl plătim noi mâine, dar nu aveți acte. A, și fără acte, mai la poliție vă primește. Ah, mă plictisiți. Mi-e Mi-e somn. mi Să vă dăm ceva de mâncare. Unde? Ce? E, mare lucru nu avem dar... niște rață pe varză? Uh, rămasă de la prânz. O minune! A călcat-o, era Mă mănânc călcati de accelerat. Ah, nu se mai face niciodată zi. De ce nu m-am lăsat afară pe linie? Era așa de bine? E? Eu mă curc aici. Hai? Stingeți Ce? Nu, nu, no, să voi de mine. Aici nu se poate că vine nevoastră. Aici? Nu pe linie, nu? Ce vreți cu mine? Doamnă, nu știu dacă pot. Nu știu dacă trebuie. Vreți, eu am o locuință modestă, o singură cameră dacă vreți, eu plec de acasă și rămâneți acolo singură peste noapte. Eu mă duc să dorm la un coleg, la Udrea, profesorul de muzică. Aha, și... Da, da, bună idee. Vă mai odihniți și mâine dimineață facem procesul verbal. Lasă procesul verbal, punește, rog. Doamnă, vă rog să aveți încredere în mine și să primiți. E departe? 10-15 minute de aici. Oh, bine. Să mergem, Mi som! Pe aici, vă rog. Pe aici, Domn profesor! Domnilor. Ce, ce vrei? Și-ai uitat cartea? Cartea! Și aveam de lucru noaptea asta, aveam de citit. Patima mare, domn profesor. Patima mare. Oh, ce tuneric. Nu e lumină electrică. Abia la toamnă când o fi gata uzina. Oh, Nu aștept eu până atunci. De fapt, în centru strada e pavată, dar pe aici, pe la noi... Ce? Nu se pavează niciodată? Ba da, poate la anul, ne-a promis primarul. Ghinionul meu! Am venit cu un an prea devreme. Ce strâng! Pe aici, pe am lovit de toți copacii, de toate gardurile! Da, îmi pare rău, doamnă, mi pare foarte rău! Pe aici, vă rog, pe aici! Ce-am ajuns? Da, suntem acasă! O clipă numai, o clipă să găsesc câte griturile. Nu vrea să se aprinde, o mezeală mare... În sfârșit s-a aprins. Hmm. Nu poți să faci de mina mai mare la lampă. Se poate, dar nu e bine că se vede din stradă. Nu și... și? Nu trebuie să se știe că sunteți aici. Strada e pustie, nu o trece nimeni. Da, dar mai târziu de drumul de la cinematograf, Caze Miercuri. Avem cinematograf de două ori pe săptămână, miercuri și sâmbătă. Pa să zic că aici locuiești, dumneavoastră? Aici trăiești? Da. Oribil. Cum? Adică, te rog să mă ierți, e foarte frumos. Nu, nu e frumos, dar pentru mine tot ce îmi trebuie și nici nu e departe de școală, pentru că... Nu știu dacă v-am spus. Eu sunt profesor. Se vede. După ce? După tot. Și parcă, parcă tot mai bine era afară. Cel puțin să deschidem fereastra. Nu, -do doamna la ora asta, o femeie aici. De ce? La dumneata n-a venit niciodată o femeie? Oameni, eu sunt un om serios, cu răspunderea. Cum? ce eu sunt singura femeie, prima femeie care intră în casa asta. Doamne, vă rog să mă credeți că eu n-aș fi cutezat niciodată dacă n-ar fi fost împrejurările cu totul neobișnuite în care v-am întâlnit. Ce tânăr ești! Sau ce bătână. Doamne, vă conjur, plecați de la pereastră, că vă vede de peste drum de la Chiroiu. Ei, e posibil, Păi de asta sunt după perdele. Cum? Ei nu se duc la cinematograf, că e miercuri. Ba da, da. a rămas acasă bătrână. Mama nu, Madame Chiroiul, Madame Grigorescu, cu copiii și servitoare. Și nu sunt numai ei, mai e și Atanasiu. Care e Atanasiu? Vedeți, casa de rături cu uluci și cu judecătorul. Casa galbenă cu trei geamuri la stradă și topol, și vișarul. Ce de lume! Nu glumiți, Doamne, e tot târgul la ferestre. Nu văd nimic, nu aud nimic. Toată lumea doarme. Chiar dacă doarme, și din somn nu ne vede. De ce-i zgomotul ăsta? Un fel de scârțit, ca un fir străunit. Ah, nu vă speriați, iei șoricelul. Cum, ce-i în casă? Nu, unul, unul singur, îl cunosc. Vine uneori noaptea când citesc sau am de lucru, îi place să se plimbe printre cărți. Dar nu vă temeți, seara, nu vine el. Simte că e cineva străin Pe mine mă cunoaște Când am împrietenit Mai e și alt prieteni Sigur, pe Udrea, colegul meu, profesorul de muzică A, un mare talent Compozitor La el mă duc să dorm un noapte asta. De altfel, e timpul să mă duc E târziu, trebuie să dormiți Nu, nu, nu mi-e somn <coughs> Mi-a trecut Totuși, e târziu Patul e acolo, așteptând în lat. Alături e un fel de cămară pe care am transformat-o eu în baie. Dușie? E un fel de dușie. Este o stropitoare de grădină agățată cu o sfoară de perete și când tragi de sfoară Foarte ingenios. Cuvetă e? Da, cuveta sigur avem. Da. Atunci e bine. Stai să văd. Ați, ați luat o carte care nu cred că vă poate interesa. Nu mă las să mă uit la ea? Dacă vă spun că nu vă interesează, e ceva mm, vechi. Dar care niște fotografii? Nu, nu sunt fotografii, planșe, cărți. zau că nu vă interesează. Ce om ciudat ești dumneavoastră. Și câte cărți ai. Ce faci cu ele? Le citesc. N-am văzut niciodată atât de multe cărți. Ei, nu sunt multe, aș vrea eu, dar... Cine e domnul ăsta bătrân? O rudă? Nu, e Kepler. Și ăsta? Copernic. Îi cunoști? Îi cunosc, dar... Au murit de mult. Câteva sute de ani. Și de ce aici? Așa... Mă gândesc la ei uneori. Ce om ciudat ești dumneavoastră, da? Ce om ciudat! A dat drumul de la cinematograf. Autopași. pași, voci, să sting lumina, că se apropie, vine încoace. Nu cam am văzut și deschisă? P am spus să nu deschideți pereastra. Miroiu te cheamă? Da Și mai cum? Marin Marin Miroiu? <gântări> Nu-i urât cine e ăsta? Colegul meu, profesorul de muzică despre care v-am vorbit Și el? Cine? O colegă, profesoară de fizico-chimice Iubita dumii Doamne, vă rog Logodnic dumii Doamne, eu n-am logodnică Dar tu ce cauți aici la ora asta? Chimilu, o să scoare toată mahalaota Trebuie să le deschidem Deschide-le! M-am auzit, vin! Doamna, acum ce ne facem, Doamna? Nimic! O să fie. Dar pentru nimic, lumea nu trebuie să vă găsească aici! Fiind dată, viu! Doamna, trebuie să vă ascundeți, trebuie să dispăreți! Treceți un moment no, dincolo! ca să nu mă țin de acolo, că mi-i somnă! 5 minute, 3 minute, până mă scart din urmă! Până mă scart! Viu, viu, acum! Dar ce-i distrăpitoarea asta cu apă aici? Vreau... voiam să mă spăl și speri noapte? noaptea? Da, uneori mă spăl și noaptea. Ei, păcat că n-ai fost la cinematograf. Frumos, foarte frumos. Să-ți spun subiectul. Lasă că-mi povestești mâine, Udrea. ce mirosul ăsta aici? Mirosea ceva, parfum. Eu nu simt nimic. Miroase de pe amețiște. Poate... Poate florile din grădină e fereastra deschisă și... În grădină nu miroase. Domnișoara Cucu... Nu te supăra, e târziu. Aș vrea să știu cărui fapt datoriți vizita dumitare. Să nu ne grăbim, să o luăm sistematic. Domnule Udre, ai cuvântul? Uh, da. -te, -te, să vezi, te rog, scurt și repede, Udre. La cinematograf am întâlnit-o pe domnișoara Cucu. Fiindcă tot eu, sărac, mm. am trebuit să fac poliție și la gară, și la grădina publică, și la cinematograf, șapte lei le-am prins în sală. Domnișoara Cucu, cum dăm voie. Păi nu? sigur, pe dumneata, nu te interesează ordinea și disciplina. Ba da, dar nu la ora asta. Foarte rău, domnule profesor, foarte rău, Scoala nu doarme. Dumneavoastră trebuie să înțelegi, domnule profesor, că dacă eu pun în joc numele și reputația mea și intru în casa unui bărbat neînsurat noaptea... Ei tocmai de asta m-a luat cu dumneiei, ca să nu vorbească lumea, să nu se compromete. Trebuie să fii la cu o chestiune foarte gravă. O, o chestiune gravă? Nu, nu înțeleg, nu? Domnule Mironiu, să nu încerc cer să ne ești, că de prisos. E adevărat ce mi-a spus Ispas șeful gând. Ce? Ce ți-a spus? Că ai plătit 22.000 de lei pe o carte pe care ți-a adus-o astăzi Pascu de la București? Uh, da! Domnule Miroi, când cineva, un profesor, dă 22.000 de lei pentru o carte, asta nu-i lucru curat. Eu cu banii mei fac ce vreau, domnișoară. Șa. Păi, Care bani? Ce vrei de bani? Că slavă Domnului, te cunoaștem! La birta ai am dator 800 de lei încă din luna trecută. Ai, nu, la frizer te-ai odată la două luni. Tot... Paine, nu ai mai făcut de când te am dat. De domnule. șase am tot pe astea le port. că sunt bune și curate. E, nu... să știi că am auzit că îți singur ceorapă. Asta și o infamie. Spune și tu, Asta nu e adevărat, o mișare. cu pantaloni și îl calcă singur, dar ciorape și cam așa. Lasă că știi ce vorbesc. Mă rog, și atunci, te -ntreb nu dai 22 de lei pe o carte. Asta este nebunia mea și nu dau nimănui socoteală. A, te înșeli, domnule profesor. Școala trebuie să știe, trebuie să afle! Școala și orașul și eu. Pii, dar nu era nevoie pentru asta să vii aici în plină noapte. Asta i-am spus și eu. Stai, D domnișoare, cu cu ai răbdare, până mâine dimineață. Dar ce, puteam eu să dor până mâine dimineață? Misterul ăsta trebuie să se lămurească imediat, pe loc. unde e cartea? De ce? Ca să o văd. Sau refuz să-mi Da, refuz. Ești martor, domnule, un că refuză. Eu voi aduce cazul în conferința profesorilor. Faci to. cum crezi, Îți mai pun o singură întrebare. ce ca pe asta? De ce e? De unde vine? Ce scrie ea? Ce gânde e cu ea? De ce ai cumpărat-o? Taci? Nu spui nimic? <gă> Domnule Udrea, în casa asta se petrec lucruri mari, lucruri suspecte. Cum suspecte? Oh, de multe e tot orașul cu și se întreabă ce tot faci de te închizi mereu singur în casă ziua și noaptea. Oh, dar acum o să iasă, vă Să iasă, domnișoară, să iasă, dar domnitare, nu ți-e somn? Mie nu mi-e niciodată somn. Și-ți mai pun o ultimă întrebare. Nu no, pune că nu răspund. Bro, bine cum poftești? Numai să nu-ți pară Vino, Vin-o, Udra, să mergem. Unde rămâi, trebuie da, trebui să vorbesc. Imposibil, trebuie să conoc scorpia. Ia acasă. Atunci-ntoarce, te-am nevoie da, de tine. Da, Lasă-mi deschisă ca să nu mai bat. Ce faci, dom'le Udra, nu-l fi? Da, da, gata, gata să. Ia, cami. E adevărat că nu te-ai de două l Ai zis. Tot. Nu puteam să mea stup urechile. Nu e adevărat. Nu e nimic adevărat. Dăm cartea. Vreau să o văd. Ce nu vrei să-mi arăți? Nici mie? Te rog. Poftim. Nu pricep nimic. am spus eu, carte veche de matematici, de astronomie. Cât de veche? Vreo 150 de ani. Chiar mai mult. Uite, Upsala, Göteborg, 1763. A, de asta e așa de scumpă? Dar nu e scumpă, e ieftină. E un noroc că am găsit-o. De ani de zile o aștept, o visez. Unde n-am căutat-o, de ani de zile strâng bani, pun deoparte, dau lecții, fac economii Îți trirpești singur cearapii Da, dar acum o am, o am, acum pot să verific, pot să știu Ce să știi? De ce taci? Nu vrei să-mi spui? Pa da, dumitare îți spun Dar n-ai să spui nimănui Nimănui? Niciodată Niciodată Găduiești. Îți jur. Eu am găsit o stea. Unde? În cer. Ha, nu te cred. Nu mă crezi? Uite, să-ți pe planșă. E aici. Păi, că e în cer. Păi asta e cerul. Ah, eu credeam că... Uite, asta este sfera. Linia asta este axa lumii. Cercul ăsta e ecuatorul. Ecuatorul ceresc, se înțelege. Aici sunt coordonatele orizontale. Steaua pe care am găsit-o eu e aici O vezi? O, oh, <coughs> dar mai bine arată-mi prin fereastra afară pe cer Nu, că acolo nu se vede Nu spui că ai găsit -o. Am găsit-o, dar aici, pe hârtie, am calculat-o Nu înțeleg Mai ales nu înțeleg ce legătură are steaua cu carte Cartea e un catalog ceresc, un atlas E catalogul fa-merci Tot nu înțeleg Steaua mea nu se află pe niciun catalog de stele, nici Hipparch, nici Ptolomeu, nici Kepler. Credeam că poate a găsit-o Herschel, singurul care ar fi putut. Cu toate că astronomii de școală își bat joc de el și îl numesc astrolog. mi som. Vreau să dorm. Nu, acum nu. Vino cu mine la fereastră să-ți arăt. Vezi ursa mare? Nu văd nimic. mie e lasă că mi-o mine dimineața. Dar mi nu se vede. Ce ne faci? face? mi pe Nu, stai aici lângă mine. Uite, vezi șapte stele? Nu. Cum nu-l vezi? Sunt nu. patru și trei. Ultimile trei sunt coada ursă Ce ursă Te uiți prea jos, acolo e capul dragonului. Ce dragon? Dragonul, balaurul. Ce balaur? Am impresia că te-am speriat. Unde te duci? Mă duc prin curte. Vreau să mă plim. Să te plimbi? Nu. Mi Vreau să iau apă de la fântână. Nu spune că e o fântână în curte? Să nu te după mine găsic. Doamnule, ce bine ai făcut că ai venit. Dumneata nu mă cunoști, dar eu te cunosc. Dumneata ești domnul Udrea. Doamnă? Doamnă te-ai speriat. Îmi pare rău. De ce nu mi-ai spus, frate, că nu ești singur? N-am avut când. Doamnă, vă rog să crezi, dacă aș fi știut. Oșa... Ce e cu stropitoarea asta? Stai să o duc dincolo să nu o răstoare cineva. Domnule Udrea tu da. Dumneata, ai văzut vreodată ursa mare? Am văzut -o. Și e și un dragon? Un balau? Este Dar de ce nu-l întrebați pe el? Că e astronom și le știi mai bine Tot el mi le-a arătat și mie E astronom? Știi ce spune? Că a găsit o stea. Eu, o fi găsit, de ce să nu găsească? Eu parcă n-am scris o sinfonie. Te-am spus că e compozitor. O sinfonie în patru părți. Da, de lasă acum. Hai să mergem, mai. Unde? La tine acasă, dorm și eu la tine. Dar de ce? Lasă că îți pun eu pe drum. Și doamna? Doamna rămâne aici. Dar de ce? Pentru că n-are unde dormi în altă parte. Dar cine e doamna? Asta nu știu nici eu. Nu, nu, nu, stai, stai, frate, stai, că aici se întâmplă lucruri mari. Avea dreptate, scola. să vin, o-ți explic eu. De ce plicați? Fiindcă e târziu și dumneata trebuie să te odihnești. Domnule Udrea, da. vorbește-mi de Sinfonia Dumitale. E frumoasă? <hă>, să spună el că i-a încântat ah, Cum? A, din gură. Să știi că dacă te o cântă și Dumitale, nu mai dormim în noaptea asta. E lungă. Ei, de ce mă pune greș? Nu vezi că se interesează de muzică? Și nu s-a cântat niciodată? Nu. No. Nicăieri? Încă nu. De ce? Pentru că toată lumea îmi pune bețăroate. Autoritățile locale, direcția liceului, domnișoara, cucu. Dar orchestră există în oraș? Se zicem că aș putea găsi opt viori, două violoncele, o violă, un contrabas. Se găsește. Alămuri și suflători iau de la batalion, de la fanfară. Dar nu ți le dă. Păi tocmai nu vrea să mi le dea. Dar să zicem că mi le dă și tot n-am făcut nimica. De ce? Pentru că n-am corment gres. Și fără... Corne englez, nu se poate? Doamne ferește! Păi ăsta-i principalul și să vă spun de ce... asta Dă-mi pace, domnule. Să vedeți, doamnă, cum e. Până la scherțul ar merge cum ar merge. Dar de la scherțul, fără corn englez, sunt mort. Să vedeți că întâi intră alemurile pe urma intră viorile Turturul, turturul, vine corul englez. turturul, Partea asta de la un E foarte frumos E ce folos dacă nu am corne englez. Nu se poate să pui altceva Nu Alt instrument În ruptul capului, eu mai bine mă lipsesc O mie de ani aștept și fără corne engleză Eu nu cânt Și nu se găsește de cumpărat? Da, s-ar găsi la București Costă vreo mii de lei am pus ceva la o parte din leafa mea, 4.500, dar până la 30.000, mai e. Am scos și o listă de subscripții. Iată lista. Listă de subscripții pentru achiziționarea unui corne englez în vederea executării. În primă, a Sinfoniei numărul 1, milimol major, a maestrul Radford. Și ai mulți subscriptori? Nu. Până acum n-am decât unul singur, pe domnul profesor Miroiul O domnule Udrea, aș semna și eu, dar... Vai de miniconit, să poate nu, dar v-am vorbit numai așa, într-o două. Pe am spus, nu. nu... Nu, nu, Ei, dar pe unde ne-am umblat? Cui ne-am cerut? Am ajuns de răsul târgului, zice lumea, că sunt nebună Și dumneata? Da, și el... E, hai să mergem, unde am dumneavoastră că în școală. Vrei să le de face cu domnulșoara Cucu? Oh, adevărat! E foarte târziu. Hei, noapte bună, doamnă. Mă lăsați? trebuie. Bine. Noapte bună, doamnă. Noapte bună. Ce, e cartea cu dumneavoastră? Da, vreau să o răspuiesc puțin înainte de a mă culca. Noapte bună. Ah! Ei, ce, ce s-a întâmplat? Șoricelu. Ce șaricel? L-am auzit, a mișcat! Udrian, eu da. o tu înainte, viu, eu după tine. Să-mi n deschisă, nu? Păi nu, asculte, eu nu mai pricep nimic, să știu. Păi, noapte bună. Doamna, nu-i așa că n ai auzit nimic? Nici un Atunci, ce vrei? Ce urmărești? Nu vreau să pleci până nu mi-arăți steaua hm. Am vrut să-ți arăt alineară, dar te hm. Mi-era frică de dumneata. Șpermă nu auzisem niciodată de ursa mare. Nu știam că există. Cum? Dumneata, nu te uiți niciodată pe cer? A, ah, ba da. Uneori, ca să văd dacă e înourat, dacă nu plou. Ca să știu cum să mă îmbrac și ce pantofi să pun. Ce pantofi să pui? Dar la stele, dumneata, nu te uiți? Nu le vezi? Nu, nu am timp. Sunt foarte ocupată. Toată ziua nu știu unde mi-e capul. Dar seara? Ah, seara sunt și mai ocupată. E îngrozitor. Bine, dar ce fel de viață duce dumneata? Dacă nici măcar Ursa Mare n-ai avut timp să o privești E de sute de mii de ani pe cer, aici Și dumea n-ai văzut-o De sute de mii de ani? Arată-mi-o și mie Vino aici, lângă mine La teretra Uite Acum trebuie să o vezi Ursa Mare Carul mare Un car răsturnat deasupra cerului Cu roțile în sus Mi se pare că văd Său că văd Sunt șapte stele, nu? Patru și trei Ce frumos e. Ce mari sunt stelele Mari și albe Nu sunt albe Întâia e galbenă și a doua a treia și a cincea sunt roșii, rubinii, a patra e albastră. Le cunoști pe toate? Nimeni nu le cunoaște pe toate. Dar steaua de acolo, o stea mică, așa se -a stea din ursa mare, ah, o cunoști? Ai ochi buni, te felicit, e Alcor. Alcor? Acolo e și steaua mea, steaua pe care am găsit-o eu. Cum o cheamă? Nu știu, nu i-am dat încă niciun nume. Îmi trebuie un nume de două silabe care să meargă împreună cu alcor. Dar ești sigur că e acolo? Trebuie să fie. De ce nu te uiți cu un ochian sau cu o lunetă? Niciun ochian nu străbate până acolo. Când închid ochii, eu văd mult mai departe. Ei cunosc orbita. Ei urmăresc drumul pe care străbate de mii de ani în întuneric, nevăzută. Necunoscută, nebănuită Și nu se va vedea niciodată? Niciodată Fiindcă ar trebui să se abată din drumul ei Și atunci ar străluci acolo Deasupra ursei mari, lângă galcor. Ori stelele nu se abat niciodată din drumul lor ce e asta? Știu eu un tren. Un tren de noapte. Fate trenul meu. Când te gândești că dacă muream astă noapte, acolo, pe linie, muream fără să văd ursa mare. Ar fi fost păcat. Ești atât de nenorocit în viață? Nu cred. Nu m-am gândit niciodată. Atunci? A, mă plictisesc. Mereu aceiași oameni, aceleași gesturi, aceleași cuvinte. A, uneori mă apuc o poftă nebună să fug. Pe urmă îmi plece. Totuși, seara ai fugit? Nu, mai fugit eu de câteva ori. Dar m-am întors. Te vei întoarce și de astă dată? Poate. Dar cel puțin de astă dată am văzut ceva nou. Ursa Mare. Ai dreptate. Ursa Mare e întotdeauna nouă. Cum chiar și pentru ta? Chiar și pentru mine. Sunt seri când e de rece, depărtată, indiferentă. Și când mă simt umilit de a locui pe o planetă pe lângă care marile stele trec fără sovadă. Fără sovadă? Da. Simt că în alte seri o simt atât de aproape, aici, la fereastră Încât dacă aș striga Mi se pare că m-ar auzi Ar trebui să încerci Cine știe Sunt seri când tot cerul Mi se pare pustiu Cu stele reci Moarte Într-un univers absurd În care numai noi ne zbatem Pe o planetă de provincii, Ca într-un târg în care Nu curge apa Nu arde lumina și unde nu opresc trenurile rapide, Dar sunt alte seri Când tot cerul foșnește de viață, Când pe ultima stea, dacă asculti bine, Auzi cum freamătă păduri și oceane, Fantastice păduri și fantastice oceane, Seri în care tot cerul e plin de semne și de chemări, Ca și cum de pe o planetă pe alta. De pe o stea pe altă, ființe care nu s-au cunoscut niciodată, se caută, se presimt, se cheamă și încă. se găsesc niciodată. De ce? Pentru că nimeni nu a trecut niciodată de pe o stea pe altă. Pentru că nici o stea nu se abate niciodată din drumul ei. E păcat. Trist, E puțin trist, dar e frumos, cel puțin știi că în altă lume, în altă constelație... Sau pe steaua Dumnezeu, tale, fără nume. Da, sau pe mea fără nume. Când te-am văzut asta seară, intrând acolo, în gara aceea, fumată, când te-am văzut albă, limpede, strălucitoare, am crezut o clipă că vin dintr-altă lume. Poate că Nu, nu. De unde știi? Fiindcă nici o stea nu se abate, nu se oprește niciodată din drumul ei. Eu sunt o stea care se oprește. Mă A zi de dimineață. Mona, Mona, si, nu ia-te, bai, si, dar te vede, te-aude de peste drum de la Chiroiu. Adalia, dar aș cântul, Chiroiu e de la Verceție și atalasiul și la Mona, fii cu mine, înțelegi, te-aude, vină înăuntru. Ce mai încoace în Sunt pierduți, Mă dă afară din învățământ. Mona, Mona, te rog! Ei, stai, venit, am venit ca să nu mai știți te aude. De ce-ai în grădină? În roac, s-a de liminează. Să te bată toți vecinii... Tot strada, tot târgul, tot județul. Fiindcă sunt fericită, dragul meu. Fericită, m -auz? Sunt fericită. Ce frumoasă ești, Mona. Nu, nu, nu eu. Florile, viața, casa. Aseară ei că e oribilă. Da, aseară. Dar de aseară până acum a trecut o noapte. Și ce noapte? N-am să niciodată, Mona. <laughs> Zau că ești drăguț. Ia, vin aici. E mai aproape, mai aproape. Ce fel de ochi ai tu? Fără culoare. Mona, mie e frică. Frică? De ce? Că tot ce se întâmplă nu e adevărat. Nimic din viața mea n-a fost vreodată mai adevărat ca dimineața asta? Haide, Haide nu fi prost. Eu sunt. Mai bine, dă-vă în vas să pun florile. Un vas? De unde să-l iau? Ah, da. Trebuie să fie în grădină. Da? Uite ce simplu e, mă plec pe fereastră? <laughs> da, <în curs>. da! <laughs> la dimineața, domnul Eroiu! Sărut mâinile, sărut mâinile! A, cine e? Stariu! Da-mi cotura de dimineață! La viață? Că mi vi a spus madama Antobor că e niște bine! Vine-te! Vreau și eu! Mona, sărut! mi-e foame! Mona! Te... Sărut mâinile, sără mâinile. La revedere, la revedere. Mona, să știi că te-a văzut! Cine era? Madam Rigorescu. Mama lui Madam Chiroi. <laughs> și ce dacă m-a văzut cu atât mai bine să știe că sunt aici. Mona, tu nu poți rămâne așa în plină zi în rochea asta de seară într-un târca al nostru. Da, adevărat. Ar trebui să mă schimb. Atunci îmi pun din nou jama de noapte. Îmi venea foarte bine. Să lăsăm glumele, Mona. Tot ce vrei să spui că nu-mi venea bine? Da, da, ai și tu dreptate. Hm? Mi-ar trebui o roche. Ce ar fi să împrumutăm de la o vecină? Nu! No, da? De la Madame Altopolis. Sau de la Madame Altopolis. <laughs> Cum arată Madame Altopolis? Madame, dar nu e timp de glumit. Trebuie să ieșim din situația asta. Uite, eu mă repet până la că Oricum e târziu. 8 fără 10. O doar 1 n-am clasă, dar mă duc să iau niște bani, ca a zi întâi. întâi? Da, și să plătesc clefurile. De acolo mă repet până la Pascu. Care e Pascu? Pascu, magazinul general. Trebuie să găsesc eu acolo o rochie, un trench, ceva ca să pot ieși din casă. Să de ce să ies? Eu nu vreau să ies loc. Aici. Până când? Toată viața mai să-mi aduci un senduci că mi-e o -mi de lup De altceva nici n-am nevoie Bine, -a aduc, dar acum am fugit că... da, Ești drăguț, să știi Foarte drăguț Mona, e opt fără cinci Chiar dacă e opt fără cinci, tu tot ești foarte drăguț Mona, fii cu băgare de seamă Nu ieși în curte, nu te-arăta la fereastră Nu râde, nu cânta Știu, da, știu, bine știu, că știu. Semn, că Mai ales nu cânta <laughs> Nu, cântă. Vă rog, domnul profesor Miroiu, nu locuiește aici? Da. Aici locuiește. Nu se poate. De ce? Fiindcă eu, eu pe dumneavoastră. Nu vă cunosc. Nici eu, pe dumneata ta. Mă, Mircă, nu l a întâlnit, chiar acum a ieșit. Ce, aveai treabă cu el? Da. voiam să-l rog. Mă să... dă afară din școală. Cine? El? Mm. Domnișora Cucu. Nici nu m-a lăsat să intru azi în școală. A zis că mai întâi să aștept conferința Și atunci, am dat fuga până aici să-l rog pe domnul profesor Miroiu Să dar dacă nu e acasă. Mă duc. E profesor Dumitale? Da. Ce noroc aveți dumneavoastră și colegiile dumii tale că-l puteți asculta vorbind în fiecare zi despre lucruri așa de frumoase. Oh, ce asta? Un automobil! Un automobil pe strada asta. Și ce importanță poate să aibă? Uitați-vă pe Uite și E domnul Ispast, de la gara. A coborât încă cu un domn? Vai, ce domn elegant! El e. Cine e el? Vin aici. Să Auzi. nu spui că m-ai văzut. Auzi? Eu mă ascund în camera de alături. Și cum v-a spus ei, domnule, Domnule... Grig. am pare bine, datoria înainte de toate. Regulamentul. Domnule domnul Miroi e acasă? Mă auzi, orișoară. eu te întreb și la și la domnul. Uh, uh, cum? Cum? Nu, nu, nu e. Domnule șef, dumneata e sigur că doamna de care ți-am vorbit e aici? Sigur, de la gara a plecat aseară cu domnul profesor Miroi. Împreună? Adică, lui zicea că se duce să doarmă la Udreal, mă înțelege. S-ar putea să fi petrecut ea aici o noapte? Dacă vă spun. Ia, ascultă, domnișoară, dumneavoastră, ești de mult aici? Da, da, din nou. Eh, și când ai intrat, n-ai văzut o doamnă? O doamnă tânără, frumoasă, blondă în rochie albă. Ba, ba, da, nu. Adică nu. Da sau nu? Eu să vedeți. Da, Am. Am văzut-o. Era treisindu-i. acolo? Să vedem. Un moment. e, e te rog, lasă-ne. Da. Oh. Domnule șef, e sigur că doamna pe care o caut e aici? Aia le corespunde și mai e ceva. Hmm. Voia să plătească biletul cu... dalea cu fișe de rulet. Ah, atunci e Pe până era în locul să trag un proces verbal de contravenție. Hmm. ți am plătit la gara și biletul și amenda? Bă, ați plătit. <găt> Dar nu zici că seara voia să o moare. Ce spai m-am tras cu ea? E, dacă nu eram eu. Îți mulțumesc, domnule șef. Ești un om de ispravă. Da, cum te rog, lasă-mă singur. Am onoarea, vă salut. E, tare îmi pare rău. De 15 ani n-am mai tras un proces verbal. E, o ocazie ca asta nu să mai nimerește. Mona! Ah. Bună dimineața, Mona! Bună dimineața, Grig. Ai dormit bine? Mulțumesc. Dar tu? Mm. N-am dormit deloc. Am stat la cazinou până la cinci dimineața. Am fost în serie mare. Pe urma m-am dus la hotel. Credeam că ești acolo. Nu erai. Am luat-o baie și am pornit să te caut. Și m-ai găsit. Eu totdeauna te găsesc. Poate că de asta dată... Nu. La început am crezut că ai schimbat camera. Portarul mi-a spus că nu te-a zărit. Am trecut la Caraiman, unde cineva mi-a spus că te-a văzut coborând la gara. La gara, Jean kellner mi-a spus că te-a văzut când te urcai în accelerat. Ai mulți informatori. Dacă îi plătesc bine... Știu. Am telefonat la București acasă. Nu venisești, și trenul s-o stise fără nicio întârziere. Atunci am început să fiu îngrijorat. Tu? Îngrijorat pentru mine? <laughs> nu te recunosc. Ai dreptate, fiindcă după cinci minute mi-am adus aminte că nu ai bani și că probabil te-au dat jos într-o stație. M-am urcat în mașină și am pornit-o metodic din gară în gară până aici. Simpatic, șeful gării. Da. Recunoaște că ceară noastră de seară a fost o prostie și că eu n-am nicio vină. Recunosc tot ce vrei deci, tu. am spus de atâtea ori că nu-mi place când joc să stai în spatele meu și să-mi cer bani. Am și eu superstițiile mele. Mai ales că pierdeam. Și după ce am plecat eu? Am început să câștig. Imediat? Nu. Nu, ceva mai târziu. Cam pe la ce oră? Cam... Pe la... 12. A. Dar de ce te interesează? Nu, nu, nimic. Mă gândeam la superstiții eh, Dar la ora asta am intrat într-o serie fantastică Formidabilă De asta nici n-am putut să mă ridic până la 5 dimineața E vezi? <gântu -i> Ți-am purtat noroc <gântu -i> Ești o fată delicioasă eh, Acum hai să mergem Unde? Cum unde? Acasă? Mașina e afară, ne aștept Se poate Dar eu nu merg Cum? Rămân aici <gântu -i> Fată dragă E prea târziu sau prea devreme pentru glume. Mi-e somn, n-am dormit toată noapte. Hai, vină, plecăm. Pleci singur, Grig. Cum? Cum? singur? De ce? Pentru că... Pentru că... Nu. Nu, tu n-ai să înțelegi. Ar fi mai bine să nu pui întrebări și să pleci singur. Ce? Ascultă, Grig... Tu... Ai văzut vreodată ursa mare? Ursa ce? Ești nebună <laughs> Grig, ăsta e cel mai drăguț lucru pe care mi l-ai spus de când te cunosc <laughs> Da, dar sunt nebună Pot fi și eu nebună Asta știam de mult Dar eu nu Grig, astăzi noapte am făcut o descoperire mm. Noi nu suntem fericiți Noi doi? Noi, noi... Toată lumea noastră Ducem o viață tristă și stupidă mm, Dar comodă Se poate Dar mie nu mi-a plăcut niciodată Martor îmi ești chiar tu, Grig Totdeauna, oricâți bani am avut Oricâți rochi, oricâți bijuterii Am simțit că mi lipsește ceva Și nu știam bine ce Ursa mare, probabil Probabil da. Azi totul se luminează pentru mine Uite, casa asta, florile astea... Florile astea îți plac -ți? Da. Zarzavaturile astea? Sunt minunate. Nu-ți dau voie să le ofensezi? Cum? Când nota ta la florar se ridică în fiecare săptămână la zeci de mii de lei și nu ești mulțumită. Când violetele de farm aduse cu avionul în decembrie nu sunt pentru tine destul de delicate. Când liliacul alb în ianuarie nu e destul de alb, să te găsesc acum... Într-un mizerabil târg de provincie, leșinând de fericire cu o sorcovă-n oală, ha, e pomenit! Dar ce este? Ce s-a întâmplat? Taci. De ce să tac? De ce se frică să deschizi ochii? Mona! Dar uite-te bine la cotețul ăsta în care te zbați cu frumusețea ta de prințesă. Nu zau! Hai! Ai dormit tu pe salteaua asta, găurită? Taci, nu știi ce vorbești. Ai stă tu la masă asta, Scapă? Da, nu-i șchioapă. Dar nici mă nu-i Cu strobitoarea asta sistematică ți-ai făcut tu baie? M-am spălat afară la fântână, C dimineața, în zori. A fost divin, apa rece, Mona! <laughs> Te-ai spălat tu la fântână. Tu, care la București două băi pe zi, într-o infuzie de la lavandă la 26 de grade și 5 linii, nici mai mult, nici mai puțin. Da, da. E bine, da. Dar atunci e grav. E foarte grav. Cât se poate de grav, dragul meu. Mona, ce am a dus, Mă iert, nu ești singură. După cum se vede. Mona, cine e, domnul? E fratele meu. Cum? Domnule, sunt vinovat. Dați-mi voie, numele meu este Marin Miroiu. Domnule, te rog să-mi explici ce s-a întâmplat azi noapte aici. Grig! Fata asta care zice că e sora mea și pe care o reneg, a fugit asare de lângă mine și o regăsesc aici, în casa dumitare, scoasă din minți, delirând. Ce ai făcut, domnule? Ai dat de băut? Grig, nu fi absurd! Domnule, înțeleg prea bine indignarea și neliniștea de de frate, dar vă asigur că Mona... Cum Mona? Păi spui pe nume? Domnule, după tot ce s-a întâmplat, vă rog să-mi faceți cinstea de a-mi acorda mâna sorii dumneavoastră. <fie> Domnule, eu mă temeam că viața mea sora a căzut pe mâna unui vulgar seducător, a unui Don Joan fără scrupule. Dar nu, nu dumneata ești o conștiință. Și <fie> un imbecil! Te rog să nu mai insulți într-un moment atât de solemn. În tinere, cererea dumitale mă ia pe nepregătite și n-aș putea să-ți dau un răspuns imediat, fiindcă înainte de a vă da consimțământul, trebuie să știu și eu pe ce mă o las, în ce casă. Îmi dau seama că Mona vine din altă lume. Și... Da. Dar vedeți, eu am o carieră, sunt profesor definitiv. Ah! O leafă mică, dar sigură Admirabil, da? e o fată ordonată, strângătoare Ești odios Chiar din ea am fost pe la școală și am luat leafa, că e zi întâi Am trecut și pe la pascu, Mona și ți-am cumpărat o rochie Fiindcă nu poți să ieși în oraș așa cum este. Nu-ți place, Mona? Ba da Fiindcă dacă nu-ți place, o primești înapoi, așa am mântuiesc cu pascu dar acum trebuie să mă duc la școală, că am oră de la 9 la 10 și mă duc să răspund că nu vreau Pui puie pe altul loc. Era și... ah, să uit, mă. m am adus ceva de mâncare. Mulțumesc, da. E foame, săracă, n-am mâncat de ieri. E șuncă foarte da, da. Eu mă întorc curând. Și... Prin urmare, mai ai înșelat? Cu prăpăi aditul ăsta. Te rog să nu vorbești așa de el. Nu-l cunoști. E ridicul. Ridicul? De ce? Fiindcă ai crezut că-ți bat joc de el în fața mea? Cu zâmbetul tău sigur, cu cravata ta perfectă, cu eleganța ta ireproșabilă. Ce milă mi e de tine, Grig. L-ai văzut în plină zi și nu-i de bine, sigur. E stângaci, e prost îmbrăcat, e timid. Dacă când se face seară, Aici, la fereastra lui, se întâmplă un lucru miraculos. Mona, vrei să rămâi cu el? Da. A, te înțeleg. Ți s-a urât. Te-ai plictisit. Vrei să schimbi? Dar vă vede de seamă, o excapada are farmec dacă durează cinci minute. Dar acum gata. Hai acasă. Nu. Și eu ce să fac? Să mă întorc singur? Și ce să spun? Că m-ai lăsat pentru un tip Caragios la fereastra căruia se întâmplă noaptea miracole? Cric, nu-ți da voie. Cum? Ce nu-mi dai voie? Am trăit, trei trei cu tine. Am povere. Pleacă de la fereastră și nu striga câte te-au vecinii. Care vicinii? Ei, Chirol, de la percepție. Mona. Mona. Ai ajuns-o provincia. Tu nu mai ești Mona. Ți-e frică de vecini? Ți-e frică de ce o spune târgul? Ai putea fi nevastă lui Lasă-mă, te rog. Nu-ți mai lipsește decât să te îmbraci cu rochia de la domnul Pascu, ca totul să fie complet. Mă plictisești. Mona, Mona, tu ești un animal de lux. Ești făcută din puțin parfum, din multă lene, din oarecare fantezii. Tu crezi că toate astea vor rezista aici? Te gândești ce vei fi tu? Cum vei fi tu peste un an? Încerc să-mi imaginez și mă cutremur. Știi ce vei fi? A, uite, Mona, asta vei fi. Stai pe loc, doamnă. Domnișoară. Doamnă sau domnișoară n-are nicio importanță. Stai pe loc. Dumneata nu ești o persoană, ești un argument și vii la timp. Uite, Mona. Asta vezi. Domnule? nu-și are cucu. cu Nu trebuie să te supere. Domnul e nervos și are verbă. Cucu? Ha, ha, ha, ha. O cheamă Cucu! Da, așa. Dumneata, doamnă, cum mă cheamă? Te cunosc. Cucu și mai cum? Lasă-mă, domnule, în pace. Și Nu te-a Eu l-am pia sau Esmeralda? Nu mă cheamă Esmeralda! Foarte rău, o e Dar cum te cheamă? Domnișoara Cucu! Vezi, mon, Nici nume n -are. Domnișoara Cucu și nimic mai mult. Și, totuși, a avut și ea un nume și l-a pierdut. A fost și ea tânără. A fost? Cum a fost? Sau poate mai este, da, dar nu se vede. Domnule, te poftesc! Poate că a fost și ea un minut, o secundă din viața ei, o monă ca tine. Grig, te rog! Te supe? <gânt> Ești orgolioasă, monă. Dar îți închipui că dacă ai fi dus viața domnișoarei cu cu, ai fi fost altceva decât... Domnișoară... Domnule, să faci bine să nu te amesteci în viața mea particulară. Eu atât a spun. Domnișoară, eu salut în dumneata cerva care ar fi putut să fie. Salut secunda de frumusețe și de grație care s-a pierdut pentru că ai rămas aici. Vă rog să-mi dați pace. N-am venit aici să glumesc. Am venit să văd ce se petrece. Ce se petrece? Nu, nu e tot îrgul, domnule. Dumneata, cine ești doamnă? Dumea cine e? De unde veniți? Ce căutați? Ce vreți? Și automobilul de a cu ei. L-ai oprit în mijlocul mulichid și a adună toți copiii din mahala! Ia te a, Mulțumesc că m ai atras n-auziți? Dați-vă ajută de mașină, mm. că mi stricați radiatorul. stați că la voi! Domnișoare Cucu, dumneata ai fost frumoasă? Eh, așa se spunea. Cine spunea? Ei. Dar, madame Chiroiu, a fost frumoasă Cine? Spălăcita? Ar? Dar, madame Lascu <sus> Să vorbim, să n-a cum Și nu e nimeni? Nimeni? Tot eu sunt cea mai bine întârg Dar, dacă aș rămâne și eu Dumneata? Vrei să rămâi aici? Domnișoară? Sau doamnă? Cum vrei să o iei, drăguță Ești prea frumoasă. Pleacă, du-te, fugi să plec. De ce e trist? Trist? De atâta soare, atâta lumină. Mm. Astăzi, dar când plouă, plouă destul de des. Și iarna, parcă sunt douăzeci de ierni într-una singură. Dar el, cine e el? Miroiu? Tamarin. Mm cărțile lui. e fericit, e așa de drăguț. Era așa de drăguț. Ei, era. Ai văzut? Ai spus? Era. tela. Fiind că dacă mă chemi, am să viu Dar îmi pare rău De ce nu rămâi atunci? Fiindcă n-am curaj N-am destul curaj Totuși, Grig Eu nu mai sunt femeia pe care o cunoști Și pe care ai venit să o cauți Cu mine s-a întâmplat ceva Las, te culci și streci. Și dacă nu trece, Grig ne iubim noi? Suntem noi fericiți? Noi n-avem timp să fim fericiți. Abia avem timp să trăim bine. Ești cinic. Sunt grăbit. Am automobil afară. Și mai e ceva gric. Mm. Tu nu ești gelos? <laughs> Mona, pe cuvântul meu de onoare că nu simt niciun fel de gelozie. Nu vreau să te jihnesc. Tu știi că eu sunt în stare să cărpesc un tip care să uită cu coada ochiului la tine într-un restaurant. Da. Dar de asta dată nu sunt gelos. Am impresia că totul s-a petrecut nu în lumea noastră, ci undeva departe, știu eu, în lună. Nu în lună, Grig. În ursa mare. Fie și în ursa mare. Dar poate fi un om gelos pentru că femeia lui l-a înșelat cu cineva... Din ursa mare? Ești un filozof. Doamne, m-am întâlnit cu mirorul la liceu. E adevărat ce mi-a spus. Ce să fie adevărat? Taci, Grig. Domnule Udrea, eu plec. A venit să mă ia. Oh. și cu Marin cum rămâne? Trebuie să-i vorbești, dumneata, să-l faci să înțeleagă, fiindcă eu n-am curaj. Și nu vă mai întoarceți niciodată? Știu eu. Îi vei spune, dumneata. Am venit, am aranjat la liceu. Grig. Grig. Domnul Udrea e profesor de muzică și compozitor, mm -hmm. mare talent, a scris o simfonie în patru părți, are nevoie de un corn englez. vă no, rog! Bine, bine, bine, maestre. E, să vedem, poate facem ceva. Vino să vorbim în stradă, că, dragii de copii, nu-mi lasă o mobilă Ei, să vedeți că până la scherțul ar merge cum ar merge, Așa dar de la scherțul întâi, Și că-i întâi intra alămbără și pe urma aș fără corn poate. A, Marin, aveai dreptate Eu nu pot rămâne aici în roche asta Și nici cu aceea pe care mi-ai cumpărat-o tu Nu-ți place? -mi? Ba da, dar m-am nevoie și de alte lucruri Și atunci plec Pleci? Să... Dar deocamdată Mona Dar mă voi întoarce Când? Repede Mâine? Mâine nu cred Atunci duminică Într-o duminică Să te aștept? Da, sigur, ce întrebă. Să te aștept la gară, nu? Nu, nu, nu la gară Așteaptă-mă aici Am să viu. Când? Mereu În fiecare seară Înțeleg Ce înțelegi? De 12 ore trăiesc într-un vis absurd Cel mai absurd dintre visuri Uite, a pe stradă m-am oprit în fugă și am pus mâna pe mine Doamne, numai de nu m-aș trezi Mona, simt că încep să mă trezesc Nimic n-a fost adevărat Nimic? Nici sărutarea asta? Te duci, Mona. pleci și nu te mai întorci. N-am să te mai văd niciodată. Marin, acolo sus, în Galcor, e ostea O stea care de-asta noapte poartă numele meu. Tu n-ai văzut-o niciodată, dar știi că e acolo. Eu voi fi totdeauna aici. Mona. Marine. E. Hey. E nemaipomenit, mi-a mi semnat toată lista. Ea a Ia. Cum mâna e? Dar banii dat Ascultă, Marine, mi e de eu. Sculte, Marine. Mi-e greu să-ți spun. Dar ea nu se mai întoarce. Știu. De unde știi? Pentru că nici o stea nu se întoarce niciodată din România ei. Bine, și acum, tu, tu, ce-ai să faci? Am de lucru. Udea nu te supăra, dar Ei. te rog, lasă mă singur. Da, da, da, da, da, bine, bine, bine. De-aseară vreau să citesc cartea asta și n-am avut timp. Ați ascultat Steaua fără nume, adaptare radiofonică după piesa lui Mihail Sebastian. Înregistrare realizată în anul 1954. Distribuția a fost următoarea. Șeful stației, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Profesorul, Radu Beligan, artist al poporului. Domnișoara Cucu, Maria Vauvrina, artistă emerită. Ichim, Horia Șerbănescu. Eleva Zamfirescu. Nineta Augusti, artistă emerită Pascu, Nae Roman, artiste emerit Conductorul, Niki Atenasiu, artist al poporului Necunoscuta, Danții Cocea, artistă emerită Udrea, Jules Cazaban, artist al poporului Grig, Constantin Brezeanu Unțeran, Ion Iliescu. Crainicul, George Măruță, artistă emerit Regia tehnică, inginer Gabriela Barca Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.